يا أيها الناس وعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فَلا تَجَالُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سورتي <تصفيق> بقره شروعه پدې کې بیان د نظام انقلاب یا خلافت کبرا دوی ای سیوه 151 پوري بدی کی دعوت الکتاب ومناظره یہود و سرا دا حصہ بطور تمهید دو میس بیا فذكرون یذكرکم 152 اخرہ پوری بدی کے بیان دا خلافت کبراہو دلت اول ترغیب ورک دعوت ورک کتاب تا ہاو دی ویدا داسے کتاب انقلاب کتاب ہدایت ته چدې پتاليم سره نهایت با اخلاق موهذب شجاع بہادر او خدا پرست جماعت تیار شه نو دا کتاب چې دا جماعت تیار کومالومیږي چې دا آسمانی او پا اصولو دا الله کتاب او په کوم اصولو چې مخکيني کتابونه دا الله کتابونه دینو په هغه اصول باندې دا قرانم کتاب دی او بیاي د دغه انقلابیانو او انقلابی کتاب کې انقلابی جماعت صفات بیان کړد او هغه درې صفات بیا دلایل مو د قران په حقانيته او د الله په کتاب کې دوه باندې بیا والذینو یمنونه به ماون ذلیلیک دا یو سوال مقدر جوابو چې مکې والا ایمان راړو دا د حقانیت نهخنی شي کې دی ځکه جاحلل خلککو چې چر د تعلی می افه وهلی ک تابو ایمان راړی مونږ به منلی وه نو جوابې و کول ی منونه به ماونځله ل کو موځله من قبل هغه مخکوم پې ایمان راړی ورقبې نو فل مکه کې راړی مدینه کې بدله ابنی سلام او ولائك الله <سؤال> دم ربي ولائكم للمفلحون سره دا انقلابی جماعت چې په قران سره هدايتي یافت شي دای د مسلک صحیح تذکر او صحیح مسلک باندې داخله بیاي داغه نبات دا ان الذين كفروا سره دا یو بل اعتراض جوابو سوال مقدر چې توې دا کتاب تاثیر والا وراله نو مکه والا بیا ټول ول ایمان راو نړو جواب ده او چې اغي هو لا تسمعوا لهذا القران اي دې ته چرته وګنه دی خنه علاج خو خودی خپل علاج کووننه قران تناسوي او طالب پشکلو د عمل پنیا تر اغلی او بیا هدایت نه وې نصیب شوي نو بیا بتاوي چې ااو کتاب اسمانی نه دی ایرغلی نه دی او وجویل و ختم الله علی قلوبهم د دوی نه هدایت وجه اغاز ظاهری باطنی حواس او زریه د فهم و تعلیم دی پخبل ردی کړي نو امین الناس می یقول د سر بیا یو سوال چې خذا مکی والا نورې دله نو, نو مدینی والا خو رې دله وکړه نو ولي عبد الله ابن ابي بن سلول او دغه منافقان او ایمان رونه و وي په غرض اونیت د تعلیم او اصلاح راغليم اي خوې ان معکم ان ما نحن مستعذون سمعونا للكذب و سمعونا لقوم اخرين او بیا دغی امراز بیان کړو مثلهم کما مثل الذي استوقد نارا بده کې اقسام د منافقین منافقین دو قسمو یو قابل اصلا و دویم نا قابل اصلا مسلهم که مسل لزستو قد او و سمون بکمن عمیون فهم لا ارجعون دا مثال دا غنا قابل اصلا منافقین دویم او کسویی بن که یکادو البرقو یختفا ابصارم کلما اضوالهم و شوفیه و ایدادلم علیهم قامون ولو شا اللہ لزاو بسمی اب و ابصارهم و لم یشا دا خلک چې دوی کی او رمق او دوی کی سو امید دا اسلاشتا ولی کلما زالا هم شو فیهکن رازی ور او دارنگ کداللاخ وقشی زحب اب سمی ساره هم سارهم خوالا کلنم یشا فیل حال داسی نیدی کړي نو دا اسلام و قشتا سو لارش چې د دا دوی اسلاوش نو سیایو هننا سوودو ربکم دا نوی رکو دریما پدی کې دا منافقینو دا اغا دویم قسم چې قابل اصلا دی د ای د پارا قانون بیان ای قابل اصلا نو اصلا بے سنگ نو دلته د اغا منافقین قابل اصلا خلکو د اصلا قانون اغا سا اصلا بسنگی وی دیتا تذکر به آلاء الله ور کول غواړي څنګه د سندي دا, دا شاسه علومه خمسې نه پای کې اوسه به آلاء الله د دې دا, دا اسلا طریقه دا دا چې دوی ته تذکر به آلاء الله ور کول غواړي دا لانی متونوته بیانول غواړي نو دې کې تذکر به آلاء الله دا لانی متونوته مخه ته کول غواړي کې د شی دوی اسلا وش نو دې آیاتونو کے تذکیر بے آلائی اللہ دا گورا دا یا یوہنناس اوبودو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم دا آلائی اللہ دی کن تی پیدا کڑیستا مشران پیدا کڑی اللذی جال لکم الارد فراشا زمکی در لا قابل اسطوگن گرزولی دا و سما بنا اسمان چت کڑی وانزل من سما اما باران ورائی فاخر جبی من السمارات میوی فصلون پی رو بازی نو گور دا ټول آلہ الله دا دلائل امی پابل منحج که دلائل دی دا داوی دا توحید نو پدی آیت کې توحیدم دے خود ذکر دا آلہ اللہ دے دا اللہ دا نعمتونو نو دا قابل اسلام منافقین و اسلاما پا ذکر دا تسکیر بی آلہ اللہ کی دا اللہ نعمتونو با تولاندے کولیش نو دا او دې تذکر بیا الا الا کې وګوره او بو دو ربکم درب تذکر اوک دربوبیت تذکر پدیزه کې دې تذکر په مقام کې دا دلت ازیات مناسب و یا زه کومقصود دلت سره مقصود د دوی اصلاح نو دې مقام د تذکر سره درب لفظ ډیر مناسب دې پزې د قهار او جبار دې کک دا الله صفته قهاريت او جباریت بیان کول مناسب نو ولې تصيري زجر زور را ور کوي که تذكير به الله الا ترغيب ور کوي نو زکه ربكم و دا د دې سره مناسبه نو بارحال دا د قابل اسلام منافقين او د پاره قانون د اسلام تذكير به الله الا بیا دل تسندی سے به خبره کړل خلقکم فزمن کی چې اصل کې د حجت الله خبره راغسته را چې د الله افعال دنیا کې سمرم کی گی کار فرمايي د الله افعال ادرقسملی یو د ابدا دویم ده خلق او دریم ده تدبیر دا ملي حجت الله کی کومه رجی چودلته ابداع خلق دیو تدبیر پدې دا الله ټول د کائنات نظام روان دا درې شی نه دی ابداع الله یو شی بغیر ماده پیدا کی بدیع السماوات او کرا ابداع یعنی بغیر د سمسله سابق بغیر سده ما نه یو شی الله وجود تا یک دم راوي مخکې سمادنی څو بنیادی دي نی. د بل شي نه نه جوړ کړي دا اېبداي ديمي خلق یو شې د بل نه پیدا کی دا خلق اصل کې یو شې د بل ماده نه جوړول ادم علی السلام د خوره نه جوړک ام نسل انساني سره جوړي نطفه نه جوړي دې ته خلق وای او اېبدا غي چې مخکې س وجود د ماده نه اغه اېبداي لکه کم شي نه چې الله په کلمه دا كون سره پیدا کوي لوح او قلم پیدا کا ابداوا او دا روستو انسان حیوان وغيرها دا نسل شروع دینه دا صدې خلق دي او درې می تدبیر دي تدویر دي ته وي متزاهه د شي دي دنیا کی. بلکل بالکل یو بل رخ بدل خدا دا الله تدبیر او کمال له چې هغه متزاهه بیا دا بل سره را قریب کړی دی او نظام ته جوړ کړی یي رغوره نوار سپومز توری ورونهونی بوټی انسانان حیوانات دا ټول بل متضاد نه دی حیوان انسان لګي نه لګي ولیکي نو نظام یې جوړ کړی دا غ متضاد یو ځای کړی دی اېدا الله تابع کړی نظام روان نو دې ته تدبیر وای دا نظام چلول دا تری شی نه دی چې په دی باندې دا الله افال روان دی د دنیا نظام عبدا خلق او تدبیر نو دلته سو وکړل یوه د خلق ذکر وکړه چې خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون دا خلق ذکر او دوم بیا ورسره د نظام ومو ګو کنه جعللکم الارض فراشا وسماء بنا وانزلنا من السماء ما فاجرجنا من الثمرات رزقا دا نظام دی یعنی تدبیر تدبیری بیان او بیا وی لعلكم لعلكم تتقون دا لعل و دا دلته دا غایت تپاره او تتقون د رقاین ماخوس دے پرېز کولو توي او شریعت کې پرېزګاری سه تویل کېږي دا هغه شین ځان بچ کول چې د الله تعلق په خیرني او خرابي هی بس ارغه شی به پرې دی چه ده اللہ تعلق خرابی بلکه ده اللہ تعلق بقای ملغوارین او خلاصوی سندی سوی ده ده ده بس ده ده تسکیر بی علا اللہ چه خلقکم او بدو ربکم مقصود ده ده ده چه بس اللہ ده خپل ربوبیت د تسکیر پا وجا ده خپل مخلق خصوصا انسانیت خپل غلامان جوړو لغواړي چې بسمه غلامان شي زمادابش او بدو رباکو خپل غلامه تیرا بلي او د غلام حق الا اداکی چې تعلق بالله صحیحش تعلق مع الله درش نو بندګی او غلامی به صحیحش او بودو رباکو لعلکم تتقون دا ضروری خبران دا اللہ غلام و عبت سنے انا جوڑی چې چکلا تده تعلق باللہ درست تعلق درست نه دی دیر عبادت نوکی دیر دیر تس پہ وارده خود دا تس پہ دا عبادت اس عبادت ده اس رسمی دیکھا نا رسمی عبادت ده اصلی عبادت داده چغاد د درست تعلق به الله نتیجې او قران دغه مقصد هم ده او د تصوف هم دغه مقصد ده سلوک هم د مقصد ده چې د خلقو تعلق شي بل الله درش تعلق به الله شو نو انسان با صحیح عبادت بنده او عبادت گزار شي انن ول عبادتونه کیږي منځونه د سنګیږي ذکرو نکيږي تا وجودونه اشراقونه شروع دي غټي غټي تصفي اړول لکيږي خو بیا انسان سي عبادت جوړ نشو وجسرا وجوم دقدا چې تعلق بالله دروست نه ده عبادت رسمي ده عبادت رسمی رسمي عبادت اگر رسمي عبادت زکه اثر نه خي ولي عبادت د سېید تعلق بالله په نتی چړنه نو سیندې څه په داوي مقصد د دا آیات وی حاصل خلاصه راړه چې الله د خپل ربوبیت په واسطه د بندگان خپل غلامان جوړول غواړي او بو دو ربکم او د الله عبادت د تعاد غلامي بندگی ال سېوی چې کله تعلق بالله سېش لعلکم تتقون کې دته انشاء تقوا د نه سې شو الله سره تعلق برابر شو نووز دین اباد د سړې صحیح عبادت کوزار او د عبادت مانم دالا عبادت څه ته وایي عبادت در اصل په پختوو فارسۍ کې بندگی ته وایي بندگی بندگی د عبادت معنی عبادت کول خلک بي بيان نه پوي عبادت خو ربي دا تعبیر ته بندگی او دا بند تګورې خلچه عبادت ته کوي لشي ګره د خپل کوزنی یګدم منز روجي ذکر اسکار د او که بندگی ویلې شي خبر غټي بندگی تا ګورا بند بنجا بند بنجا مون بوختو یلکه سړېشا سړې څه مطلب سمشا نو بند بنجا الره چې د پجمات کې معابدې په بازار کې معابد شي د حکومت په کور سیم دی عبادي په کور کې mabati دا عبادت نه ده دا جي جمعات کوي منځ دا روجا د کوي دا زکات ور کوي کی د مخصوص عبادت در اصل د پاره دي چې دا انسان هغه غټه بندهګۍ تیار کی غټه بندگی سره 24 گھنٹې بندگی دا خدای 24 غنټې بندګې د لپاره مونږه 15 وخت روجا د پکال کې زکات ورکول دي غټه بندګي سره 24 غنټه آباد د جمعه ت راتلو مقصد دارې چې د دا 15 وخت د جمعه تراشي چې په دې جمعه کې د عبودیت ټریننګ مشقو کې با روزی چې باره معبدي دا عظیم بندګی ښه بندګی نو دلتا الله پاک سیندې سے وی دا بند خپل غلام او متي جوړي صرف جمعهت کنا التم بار کله چې انسان دغه سے شو بنده شو دا کامیاب دی او دا سي تعلق بالله درسته نه خي ځکه الله سره تعلق سم دی زکه کور کې عبادت دی بازار کې هم دی ده اقتدار پا کرسیم ده سره سرم ده د سرم تق بندگی اصل کی الله تق بندگی مونه غواړي سرب ده دا منز ده نه غواری منز بے شکا ہم عبادت تے خو لیکن پدی منز تا چوبیس گھنٹے عبادت تا تیاری بندگی پر او ماویلی من یقی من اسولات چه ده منز تے عماد الدین. او من اقامها فقط اقام الدین ده وچه نویلو چه دا موز دا سه عبادت ته چه دا یوازی یو عبادت نه د د گنو عبادتون و مرکب عبادت ته و دا دی عبادت پا ذریعات دی پا پورا زندگه که عبادت پر آغوستل رواری پورا زندگه که د عبادت کون کیش ما یا غنور عبادت تشاری دی پکه اخلاق، معاشرہ، سیاست، عبادت بروی قبله و درید الله اکبر نو مختا قبله بیت الله دا حشت اشاره د غرنګ دکان کاروباره بنک نو مالی تاوانو زکاتو خرشت تا. دارنګ په مانځکه خوراکس کاک نه کول روزی ته اشاره سب بستو دریدل سبونه دروست کئ په او دروای جوخته کئ دا جهاد تا ولی حدیث که در حضی کنا یوی دا دا منزه صفونه یاد کردی دا صفونه زمون دا منزه دا سیدیل که دا ملائک و صفونه برا دا اللہ عبادت چه ملائک که اینو صفونه جوړی جوڑی دا زمون صفونه دا دا دا فرشتو سفونو اندازه دا این دا سب بسته دا. او دا دا منزه دا صفونه دا کم صفونو تشاره دا بیا دا جهاد ولی قرآن نوی ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كانهم صفا كانهم بنيان مرصوص صف دا جهاد یا دهانی مونږ چې کله بلغه تنزور کې به اخوان غي يرسته ګورو بازار سرایا دوا دغه بخښوم پیدا کیږي توجوبم په مانځبان دغ رنگ به یو امام پسیخ کته کې ګورته کېګا دا اطاعت ته چې باروزه خلیفې بی با امیر و ایده غیتا ادوی کور کې به مشری دا غیتا څنګه چدل ته پيوال الله اکبر کې پاسې ده کې ناسته نو دا رنګ ب بیا التا معاشکم د مشرد امیر د خلیفه اطاعت نو دا رنګ جمعه تا پینځه وخت راتل د مسلمانانو د اجتماعي منز د مسلمانانو د یو او قوت خبرګيري همدردی خیرخواهی دا دارنګ ډیر داسې شي نه دا سکی دیما د وخت پابندی په انځه وخت الله اکبر په وخت بچم اله راځي دا تا ته پماشه کې د وخت پابن کی دارن پا دا په یو خاص کیفیت فیت اثر مون سکول سفونه جوړ کوې امام بسوري دا تات نس مون نسخه خي چې نس مون نسخه په ژوند کې او کور کې او په نظام کې راولې دا سې کوو سوجو نه تمام دین شریعت په مانزه کې سره دا سې کار زه ذکاوي من قامها فقد قامت تي نو خبرمادہ کولا چې دا مخصوص عبادت لک منز دا سړی اصل کې سګي هغه عظیم عبادت ته تیارای چې د دې د ژوند په تمامو شوبو د تمامو مراحل کې د شيعابد شي سیندیش په دا مطلب دی چې د دې آیات په ذریعه الله خپل د ربوبیت په ذریعه چې ربکم د دې په ذریعہ دا انسان خپل غلام متي جوړي په تمام زندګۍ کې او دا د الله صحیح غلام سی اللہ اکبر دا پا کولی. دا؟ او صحیح متي له سره جوړيږي چې کله د تعلق بالله دروست شي کله تعلق بالله دروست دی نو دلته جصینګ تابیدارو کنه الله اکبر نه خړل نه اسکل مانزه ته توجه وانه پکې خبرې کولې ٹھیک ده او روزه کې د ما خام درو جماتي په وخت درستخان درسته خان لګېدلې د خوراک شربت کیسما کې پروت سار نما خام بورې نه خوړلې نه سکلې دی وګې دی تګې دی او چې سو پورې مؤذن الله اکبر نیولې یو منټ مخکې ملګوتې نوړي اه وړي نوړي دبلی نوړي دا, دا الله دایره کذا اوخرم رو جما می خرابېږي نو دا د تعلیم د چنن اغه حلال خوراک چې استامه خته پروت ده او د مؤذن په اذان پورې ته دی لګوته نوړي نو داسې چې تکله سبا ما شری توزی د ورځې نه بعد نو دقه سبه حرام ولم ګوته نوړي د الله د یری نه دا په دې بعدا تو داسې غور پکار د سوچ پکار نو به الحال ما د مخصوص عبادت سړي دا غ عظیم عبادت د لپاره تیاری ده او د غ عظیم عبادت بیا کړ پیدا کی یو د دې عبادت او پدې مشق چې کله دغه تناظر سره مونږ او دویم تعلق بل لا درسته لور سره د نه دا باطن زړه سم شو کنه روح د دې کې خوف یاره خشیت فکر اخرت پیدا شو نو د چنګه جمعه کې عبادت دی او تابې دا ار او سم مسلمان نه کنه دیو په کور معاشرا سیاست حکومت مامله سم مسلمان او که چرته دې جمعه ته خو شیخ رہے او چې روزی سود او حرام حلال پر حق رشفت نه پیچې درو غیبت دوکه نفری ظلم زیاته نفری بار د الله بغاوت کئ نو دې مانزه کې دې ترخ جن اساسه د انچا د مانزه کته کې پورته کې ټنګوخه دې غاظم عبادت ته تیار نه دا مطلب د قران چې نه صلاته تنها انل فاشا مونکر مونځ د قسوک تعلق بل له جوړو نو بار د فاشا مونکر نه منی کی کفه اشا مونکر نه بن نه مطلب د عبادت د غازی عبادت تا نه د تیار ک تعلق بل له سره کمزور ده نو سه بسړه ګوري نو چې د دې مونځ روجه ده هغه ته عبادت تیار کړه ته کې خوف خداشته کړه د پردی خپل مال کوي کنه زلم کوی که نه کوې ده کو خل کو نه کو د خللاقی کوی که نه کوي؟ د الله یاره د ک شته کنی شتهحق دا کوی که نه د د الله د بندګالو کا دا, دا, دا, دا, دا, دا نو دا عبتې مباره کې تعلق بلله درست او ک کوو د معلومه دا چې دا, دا بعدت رسمی دی او د د تعلقبلله درستونه دی نو د تعلوق بلله درستو کوشیشته وکې. او بدو رب کوم. نو دا یو د منافق قابل اصلاح د اصلاح طریقو خولا سبا کوي تشکیل بعلا الا او دویم عزم عبادت ته تیارولو لپاره سره دربوبیت تذكيره ده چې د الله ابدیت او غلامی ته تیار کی او بدرب دا غي مطلب ښه برحال او دلته د آیات کې بلو وره جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء ونزل من سما ما فارج بي من سمرات رزق لكم دلتوس كم شي نه ذکر شي جعل لكم الارض فراشا سمکه فرش کړی دا یعنی قابل دا استوګنه مکان سچو مکان سما بنا خدا مکان به چت نه د چتم پښتا او بیا ګور انزل من السماء ما و ب نو فخرج بی من السمرات رزق لکم رزق دله پیدا ک باران نو رزق و یواز خوراکس کاک تا نوای خا رزق بس سمرات سمرات یواز میوته نوای بلکه سمرات دزمه تمام آمدن نو دوی ناغا غالا میو دانم دا او دا سمرات غوریک کپلم دا سلا جاما نو آپړي چرته ناراضي دقه زما کې ناراضي زما کې کې مالو چې کولې شي د مالو چې جوړي دا نه یا دویم د ریخمونه جوړي نو ونه بوټه په 1290 او هغه پاړه چینجی او خوړه دا غینې ریخم جوړ شو نو کا پرم شو نو سیندې څه وګوره درې خبرې شوې س یو چه جال لکم الارد فراشا و سما بنا داشو مکان وانزل من سما ایمان فاخر جبی من سمرات رزقل لکم دا روٹیو کپڑا شوا روٹیو کپڑا نو روٹی کپڑا مکان نو رچا واز دیں نارا دا خبر یه؟ تاور آغیر دا پی خدا روٹی کپڑا مکان خودی د بلشان هغه سترا سوشالیزم مم سوشالست دا د سوشالست و نار دا سوشالیزم والا مساوات والا روشي کپلا مکان به ورکاو سیندي سے وای خلک ندي پوي کرے دا ټکي د سیندي اور دغه سوشالست دی سوشالست نانا او وی وی الاوي چې روشي کپلا مکان مې دوں گا دا سوشالست کدا سوشالست خلاف شو روټي کپڑا مکان مې دومغه زبردار کوم دیوی څوک باور کوي حکومت او لیډر نه نه الله وي زدار کوم دا زدار کوم روټي کپڑا مکان دا, دا انسان ضرورت ته کنه وس د زندگی ضرورت ته خوراک دے اسکاک دے کور دے جامه کپڑا ده ها دا یو خبر به بی بیا وروستو بی بی خلافت بازګرای شي چې بیا دا شي نه ورکی خواللہ خود خلیفہ او د حکومت او د ریاست زمدارو که کې د بانده چه دا دی زرویات و ملا انتظام موکی کن خبال تا روی عرش حال دا غی تم دا اشارش ودلتا <تصفح> وین این کنتم فیرے مما نزلنا علاب دینا این <تصفح> دینا دیزه نا نا خبره کئی است چه بطور جمعه مطرزه سندی سه بوی وی تعلیم دو طریقی دی تعلیم دو طریقو سره یه ده تعلیم طریقه آگه چ کم عام کتابونو که ده کتابونو کی؟ تکرار بگینی با یو باس او یو مسله تی رشوینه دوباره بیان راځي لکه مثلا د طهارت باس په فقہ کې یو ځل تیر شو نو د طهارت دا باس بیا کتاب البویو کې نروړي بس یو باس په یو ځای یو طریقه دا دیمه طریقه فطری دا فطری طریقه صحیح فطری طریقه دی یو خبره په مختلفو طریقو سره بار بار بایان شي د دې لپاره چې خبره زین نشین شي دا قران انداز تعلیم کم نه داواله نه دا دویم فطری دي د اصل کې دی وتر جوابو چې تکرار د قران کې نه تکرار نشته دا طریقه د قران سر دا فطری ده یو خبره بار بار خو په مختلف اسلوبونو طریقو کې پیشکئی د دې لپاره چیزین سازیو کی او دا اصل دوایس طریقه د وختي مونږ اصولې تفسیر کی وی کنا قران او سلوک مو سلوب ده د خطيب او دوایس واعظان نه خطيبان نه واعظ او خطيب څه کوي اغا موقه محل ته ګوري او خبره ذکر کوي نو کله کله په تقریر کې یو خبره بار بار مو کوي خو خبره کله په یو انداز کله په بل انداز کله دی دې خبرې نه د یوې خبرې استدلال کوي کله د بلیک نو د قرآن انداز دا دویمه نو دوی و جنګورا قران پاک چي د منافق د دویم قسم نو کوم قسم قابلیت اصلاح هغه د پاره د اصلاح قانون کوم پیشکو کو تذکیر به اعلی الله نو اعلی الله قران کې الله بار بار ذکر کوي بار بار او مختلف اسلوبونو او طریقو من. اوس ان کنتم فیره بی مما نزلنا علا عبدنا دا مخک خو د منافق قابل اصلا د اصلا طریقو خونا تذکیر بی علا اللہ اوس و ان کنتم فیره بی مما نزلنا علا عبدنا که دا خبره کوي چه دا اصلا دا پارا دے یو بلشیم ضروعت تے سنگه تذکیر بی علا الله دے نو دارنگ دا اصلا دا پارا اتبا د قانون ضروری دی اصلاح لپاره ضروری چې اتتباع د قانونو وکي او قانون سره د الله کتاب قرآن دی د قران تذکرہ ده وان کندوم فی ربی مما نزلنا علی اب دینا فاتو بی صورت مم مثلیه د الله د قانون اتتباع بګاری د الله د کتاب اتتباع بګاری د اصلاح لپاره د الله د کتاب اتبا نوا نو اسلام ورن کی خدلته د الله د قانون تذکراب په تحدي او چیلنج شکل سره وکړه توغوره خبر بیا سوا د اسلام طریقه د قابل اصلاح سره تذکر بیا لایل په دې معنی کې دیشي اقابل اصلاح اسلاموش اسلا خودو خبره کوي چې د اصلاح لپاره اتباع قانونم ضروری ده او قانون څه ده د الله کتاب تذکر به اعلی الله باور کې په دې به اصلاح وکې خدای نن بعد به بی بیا د الله قانون تا ولا غاړې کې قانون ته تیار شي غاړه کې د الله کتاب ها کوم څوک یې چې د قانون اتباع ضروری ده نو د قرآن قانون کتاب ضرور دے کنمو با خپل قانون جوڑ کو خپل قانون به جوڑ کو کنم دا انگریز قانون قانون دے دا کمونسٹ و سوشلسٹ و قانون ام قانون دے اتم قانون ہوئی کن جمہوریت قانون جوړیږي گی نو اللہ رب العزت اتباع دا قانون لازم اکڑا دا اسلالا پارا ہوئی ان کنتم فیرے بی ممان مم الزلنال آب دینا کداؤ آئے چھے بل اللہ قانون مشتا کنه دا لا قانون ضروری هسه و کما دار علی کلی شی قانون نمشکی یو کارو که زه فاو تو بی صورت مم مثلی دا لا د قانون غنده منصفانا عادلانا د انسان د فایده والا قانون پیشکه گس میدان او قاعده شه قانون د س نظام او خه چا عادلانا منصفانا او د انسان تمام مسائل او ضرورتونه پوره کی انکه دویره میمنه زلن نو فاتو به صورت می مثله سه قانون پيش کای خو می مثلیه پيش کای او مثلیه سو فاتحه کی بنیادو نو کھول ها کوم ی روي دعا یو چې هغه قانون کې خدا پرستی ملحوظ وي او انسان دوستی ملحوظ ستاسو قانون مثلیه نه دی اے کہ خدا پرسیخو نشتا نشتا بلکہ دا مذہب نصر اے آزاد او آن انسان دوستیم ندا برای نام بلکہ صرف دا انسان خواہش پورا کو نمیمیس لی او زودو چو اداکو سونا دانشور او سونا پوحان او سونا قانون سازان ام دنیا کی ریٹول راوان کی دا الله د کتاب او دا, دا الله د قانون غند قانون د پیش کړي شي زه خوني شي پيش کوله نو دلته د اسلام لپاره د تبعي قانون ضرورت او قانون د الله کتاب دی او ولن تفلو فیلم تفلو ولن تفلو فتقو النار نو بزaho دویتا تحديده ک چنه شي کول نو بیا په کار سری فتق النار اور نو یعنی بیا د الله قانون ته غاړه کې دی او دا نور د غیر خلقو قانون نه پرې دی خپل دلته الله فرمای چې فیل لم تفلو ولن تفلو کول نه شي نو فتق النار اور نو یعنی قرآن غنت قانون نشه پیشکوله نو اتبایو که که اتبای نکوه نو بیا فتا قندار سزابا ملاوی او سزابا دسی دا اوری ولی گویا چې چکلا سڑے اتبای نکی بد پریزیو کی نو آخرت کے بعد دا آدم اتبای او دا ادب پرېزي د نار شکل او صورت اختیارای ا ادم ایتبا نو دلت شاه صاحب خبره کای سیندې سه نقل کړل او یو ګورای انسان چې د کنا مرکب ده د اخلاط 40 سلور اخلاط سلور اخلات 30 سلور, سلور شینې دی خپل شوی دی داغینه دا انسان زهری وجود جورده یو تسوی یو وینه دا وینه دم وینه دویم سفرا سفرا دا دا, دا خلق پا دی پویگی تپ آوالیس یو وینه دا دویم سفرا دا سفرا سشه دا تاگو را کل کل زیاده را شی کنه دا غصفرا غالب شی زیاده شی نو تک زیاده شی دا د انسان که پروت او چې کل دا حد مقدار زیاده شی بیا مرس شی زیاده لکه زیاده ده او وینه د وینی خپل مقدار ده خو که دا د مقدار نه زیاده شی نو بیا سی شی وی بلیڈ پیش ریحای شو مرس تی جوڑ شی دا غرنگ درم بالغم د انسان انس نو بلغمی کلا دا بلغم زیاد شي بلغمی مزاج شی نو بیمار شی دغرن سلورم شیده سودا سودا طور سودا کلا کلا دا سودا غالی بشی نو سره تک تور شیده بجوڑه سواسی دلی ده نو سالور سلور اخلاق وینا بلغم سفرا سودا کلا چه دیکه اعتدالی انسان سه حتمنی دار سپخ پل لیکن دا په خپل مقداری که نه لکه مثلا چی ده نو په کې چینی ګړه او برابر دي نو صحیح سید او که بده کې کم کم زیات شو بیا چ ګړه وړی شي نو دا اخلاتې ااررب چې کله په اعتداریي نو سړیې حتې خو کله چې دی کې به اعتداری راشي کمی زیاتې را نو دی کمی زیاتی په نتیج کېسیحت خراب شي خوی حرارت پیدا شي د نه حرارت کمی زیاتی سر بتد سره حرارت پیدا شي. اغ حرارت چې دن نه کمم پیدا شو د د ارباو باو د بتدله د ووجې نو دا حرارت اثر په ظاهر بدن وای شي نو تک زیړ شي تک تور شي یا تک سوور خیال دکن. و یتقس اه دا قران چی وای چی فیلم تفلو ولن تفورون فتقوا النار دا بت پریزی چدل توکلا اتبع دا قران او قانون یو نو دا اخلاق گډوډ شونال تبه د نار په شکل کې نو دا خود جسم خبره نو دقس شای سه وای چی دا شریعت نه دی شریعت د دا اسلام دم د دا سلو ورو ارکان نه جوړ دی نام حجت الله کی ویلی عمر گرینا ستیدل سلور شینې دي اسی سلور صفات وګور ته سماحت اخبات او عدالت نام سلور چې سم سنه جوړ دے اخلاط اربعونا شریعت سنه جوړ دے دا سلور او اوصاف طہارت پاکی سماحت سخاوت بل اخباد عاجزی او عدالت انصاب دا سلور بنیادونه دي شریعت پدې سلور بنیادونه وغلاړ اوس چې کلا پدې سلورو کې اعتدالی نو بس شریعت باندې سړی سيد کلا پدې کې بے اعتدالی نو هغه بے حرارت پیدا کی او هغه حرارت د دې شینو قیامت کې د نار شکل اختیار کی فتق نار دا مطلب دوغره تباد قانون نکړه پریزی وکړه اعتدال پاغه اوصابو کینو څنګه چې اخلاقتو کې به اعتدال یې سره حرارت پیدا کې دا او جسم یې تورید زیړید یا سورکید حرارت به هر نو نو دقسه د دغه سلور ارکانو د شریعت د دا بے اعتدالې په نتیجه کې سوجي حرارت پیدا شي ا حرارت قیامت کې د نارشه کله اختيار کی نو فیل لم تفلو ولن تفلو فتق النار التي وقودها الناس والهجاره وعدت للمتقين اوس دقه بیا قران ویکن سوی تتلعو على الافله تتلعو على الافله تطلع على له دا به تدعليه دا وجنه دا به تداری اول زړه کې پیدا شي حرارت او بیا د زړه نه بعد پدې جواره هو باندې اثر را پیدا شي دا دا جسم د اخلاط او خلطم ول عمله پس گئی وې زړه می تنگ دے و دے و آو. دی او بند او بیا نو او دقرن د دې شریعت پدې به تداله او په پرېزه سره اول تطلع ال پیدا زړه او بیا زایری جه سمالتہ دا اور شکل وبشر الذین امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار دا دا قران طریقه دا چې تقابلات پیش کړي یو شی ذکر کینو به مقابل ذکر کړي خامخ تخویب ذکر شنوزبسي بشارت امخ کې انذار او ردو سنه تبشیر بشارت ورو خدشادا پاره چا دا پاره چکه کوم خلکو د الله د دې قانون اتباو کړه اچھا چې اون کړه او فتخ ونرش چا د الله د قانون اتباو کړه نو یو بشر لذينا منو عمل صالحات د ویل سیرره او دا کامل بشارت ته نو او خدای بل مرحج کې بیا وایو څنګه کامل بشارت خدلته سیندي شه بیا سوال اتراز وروړي چاله کې عجیب بشارت د جنت کې ویچ سون نعمتونه ذکر کړه دا خو ټول د انسان د نفس پرستی خبري دینو نه دي خوراک دی اوسکاګ دی او خزی دی ער کدا دا داسې نفس پرستی نه ا نه پرستی نه لاله چی نه لکه دا ومانه نو خزی بډی ری او خراب کوو ری او مازی به دا خو نفس پرستی شه دا شیش او اصل کې جنت نا مقصود به ذات د الله رضا را اصل کې اللہ رضا حاصل شید جنت کی او دا شید ملاوی دل دا خو مقصود ندی مقصود دا اللہ رضا د خدایی نتیجه که دا ملاوی اویوی د دی دا سی مثال لے دا دی جنت دا جنت داسې د دا, دا شاہی میمان خانه پشان زیده شاہی میمان خانه دا بادشاہ شاہی خانه الله را بلیزد چه دا جنت دانیمتون خزی و خوراکون سکاکون ذکر کرد وی دی اصل کې د عوامو طبیعت تاو کتل کنه خواسو نا دا چه؟ دا عوامو طبیعت دا عوامو طبیعت مطابقی عوامو لطرقی بورک زکر دا عوامو میلان ستایی دی شینو تاینو خزی و مزی و خوراکون و سکاکون نوی دیو اگا عوامو تا کتلی وی گوره نا یو شایی دربار نا سڑی تا اعزاز ملاوی او دویم شایی میمان خانه که سی خوراکسکاک ملاوی نو کم چی خواست خلکی او پوی خلک کنا نوی پا خوراکسکاک دوم را نو خوش آری گی پا اعزاز خوش آری گی اعزاز سشده دربار نه دتا لقب بلوش پا خواه ملاوی دل کنن انگریز وقت یا دا مغل دور کې شمس الولما آن؟ انگریز با سر خطاب ورکاو سر سر تینا سر خطاب اکبال ته انگریز دا سر خطاب ورکاو او این آلم سر خطاب مالا زما پا قابلیت او دیگری را کواه نو دین مخیز اما استاز دا دے قابل فرین افورین اکبال بانے اسیلو خا استاز یادت نہ زنالم ز چې دې زې تر رسول مستاز را رسولم زما دلته په هندستان کې په جماعت کې استاد نهسته چې وبونیا دې جوړ کړي هغه تاول شمس العلماء خطاب ورکه غېره باد بز سره خلم نو اصل کې شيخاندا شای شایي میهمانخاني کې صحیح خوراک څخه کمی او دویمه ایزاز نو خواص په احساس خوشحالی لقب ملو شو اعزاز ملو شو تغما ملو شو تغمیم ای له پاکستان کی. دا تمغې شجاعت او دا پلان او نشان هیدر او دادا دا خواص پای خوشحالی دا اعزازي خوراک هو سو خوراو, خوراو ختم شو خدا عوامو سمېساج ای مړال کا باد څه کو مونږ نه خوراک نو ځکه اللہ را بلیزت دلتا د خوراک کاغذی کرو که جنس صرف خوراکس آیا خودا عزاز زیده خودا صرف د عوامو دا غا طبیعت مطابق ترغیب برک عوام سوی الکا خان بادر خانا و سراو شمس و لما بانی سکو موڑا موڑا خوراک پولو مولو پکار ده دا, دا غی مطابقی تیره دا پولو مولو دا خوراک د انتظام خبری اوک نو دا بشارتو خو بشارت دا ستا عوامو د طبيت مطابق ان الله لا یستحیی یذرب مثلا ما بعوزتن فما فوقا. ولی په جنت کې غټ شې سره دا جنت میلاوی دی په جنت کې غټ شې سره دیدار الہی دی نو دا سره د خواص او اعزاز دی ای ایغه شی په سیګر دی د خوشانوی شی غو میلاوی کې میلاوی ها ان فَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّوَ لَحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اوگو رمخ کے منافق بیانو قابل اصلاح و غیر اصلاح دا منافق د اصلاح د پا رہے سا قابل اصلاح دا پا اصلاح کیگی نو تذکیر بی علی اللہ اوار کہے یا یو نا صعب دو ربکم دا تذکیر بی او دویم ان کنتم فی رہ بی ممانا زلنا کی سوئے دا اصلاح د پاره اتبای به قانون هم ضروری دی او کله دا الله قانون اته باندې کوي چې خپل به جوړو او میدان فاتو به صورت دا څو قانون به پیش نکړې نو اوس دلته دا خبره کوي ان الله لا یستاهی ایا زره مثلا ما به دا مثال د نظام باطل نظام باطل دوی دا, دا الله قانون غاړه سره قانون نشته نن مغرب یورپ سیکن الربر الخلق وی دا دین نبیزار چی جی, جی قرآن او شریعت آنظام او قانون اداغ زمانه او دا قانون او شریعت او قرآن اد د د د زمانه اگا زرویات نش پورا کوله د د د د د د د د زمانه سره نش چلی ده د د وجه نمونگا مغرب یورپ او نن وال آردر والا او اقای متحده والا خپل سکړې ده خپل نظام او قانون جو دا د دې وخت تقاضو مطابق ده او د دور ضرورتونه بوره کوي دا خبره کوي زکه موږ زور قانون او نظام ته نیو تیار الاوین الله لا یستحی ان یذرم ما بوزا ستاسو هغه نظام باطل مثال مرد مچ وذ د ماشی وزار ده تازه نظام مثال غوسره د ماشی پشان د ماشی د وزیر پشان ستاسو قانون بس قانونونه نظام وي نو دای دا, دا نظام به باطل مثال وي ستاسو هغه نظام خود ساختا هغه ماشه لري یا سره د ماشی وزارت لري مچ دی د مچ وزارت لري او مچ سي ناقص الخلقدي ماشه سره مخلوق کې کمزورې ده نو څنګه چې ماشه او مچ دا کمزورې ده ناقصته تاسو هغه نظام هم ناقص او کمزور اصل کې مثال دا هغه نظامي باطل د الله د نظام مقابله کې د مخلوق جوړ شوی نظام باطل مثال د مکړی ده د جوړال ده ذکوینا لا لا یستحی ایا ذریو مثلا ما باوزتن فوا فوقا الله اس باک نه غنی چې تاسو د باطل نظام له تشبیه ماشي سراوري او حدیث کې راتل کنا نبی علی سلام فرمایلیو دنیا سرا لوکانتی دنیا تا دلو ان الله جناه باوزتن ما ساقمنها کافرا شربتما ترمذی احمد روایت ک چرتا د الله بنيس د دنیا قدر قیمت دماشې د وځر برابرمن وي نو د کافر له خوبه ګټو بنوي ورکړي کافر له سره ورکړي ځکه څه قدر قیمته نشتا نو ماشه او د ماشې وځر د تاسو نه نظام ال بتا تاسو د خپل نظام خبرې کوي نوراښه فرق وګاره وګوره فاملذینا منو فعلامون انه الحق من ربهم چی ایمان پکی کنا ابد الله نظام او قانون ته حق وي وام الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا څوک چیکا فره مونکردا الله دا رضا مو قانون دی ای به اعتراض نه کوي ما دا څنګه قانون ای اعتراض نه کوي نن کوي کنه سکولر لیبرال خلق دا جی د اسلام کې چیدانو دا قوانين شې دي دا ظالمانو وحشیانه دي سکولر لیبرال وایي کنه لاز کٹ کهو خپکٹ کهو گو را وی ظلم ده دا وحشیانه دی به نظیرم دا وی لیو به نظیر تاسو دور با دیناسو مشاران تو دی نور کشان تو نی معلومی دینا ای پخپل دور که دا خبر کڑه وا یا وقت که وزیر اعظمه وا دا اسلام دا قوانین وی ظالمانه او وی لاز کٹ کهو خپکٹ کهو دا وی وحشیانه و ظالمانه دی سکولر لبرال پلهځ نه کفرو په ی قه مازه اراده الله او هذا مسله دا مثال ولی و او د قانون ولې راېږي او د لاس پولې کټ کوي نو دا د کافر سړی کار یو ځلووي کې ک ډیر خلک د الله په د نظام هدایت منی او ډیر په دغهې ګمرا شي نو د نظامې بایل مثال. ستاسو دا نظام مثال د الله دا, دا نظام قانون مقابله کې ما شي او د ما شي وذر ناقص نور پسې وې وما يزل بي الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقتلون ما امر الله به ان ينسوا ويسدون في الارض اولئك هم الخاسرون داوس دي زنا یو دري خبري کوي دری خبره خدا غ درېو خبرو د باره یو تمهید به نظام په وړاندې اوم دغه نظام او قانون سره خبرې کوي سین دې سوي انسان کې درې قوتونه دي دری قووتون د انسان یو روحانی ایمانی قوت دے ہیں... دویم تبعی قووت... او درم اقلی قووت دری قووت دونی انسان لور کدیئے... روحانی او ایمانی قوت سره تعلق بی اللہ درستی روحانی قوت روحانی قووت ایمانی قوت تعلق بی اللہ درست اجيبه خبر گئی ها سیندې سبدا سي د مغرب دا نظام نه دا کفر دا سب سم گزارونه ورکړې دی په خبره کې <تصفح> سره روحاني قوت سره تعلق بالله قایمیږي او د روحانی تعلق مختزا صحت د تعلق بالله دی کله چې روحاني ماني قوت تا له تعلق بالله به تعلق بی اللہ با نمک کی خبر اوم کڑکا تعلق بی اللہ ضروری و دویم تبعی قوت انسان کے کلت تبعی قوتشتا انرجیشتا صحت خلے تاقت تا آزائی رئیسے برابر دی دماغ کار کئی اقل کار کئی جسمیں برابر دی دیتا تبعی وی تبعی نو تبعی چې چکلی نو ددی مختزا سدا مختزا د تویت قوت تعلق د بدن سرهي بدن سرهي کنا اعضاء سیدي و غیره نو د دې مختزا سره د تعلق بالخلق صحت تعلق بالخلق توی قوت جوړ ده لا سونه د کار کوي خپي دي کوي سترګي کوي غوګون کوي ګرځي را ګرځي جگ جوړي نو سباي تعلق بالخلق به جوړي غم خادل بزي چا سربخي ګړکولش په څو ځله چې بیمار پروت یې نو دا تعلق روحاني مختزا سره تعلق مع لا درسته صحت دا تعلق بالله او دا تب قوت تعلق دا بدن سره نو دا غي مختزا سره ها تعلق بالخلق صحیح کېدل نو دریم قوت عقليه عقل کله اقل, کل اقل درست ایدل دا زه یې کار کوي اقل کار کوي او مخ کې اعزو د عقل نو د عقل قوت تعلق دا نظام او امن سره نظام او امن په هنا شويه څنګه اقل کله درسته نو د اقل به سوچ کوي او سې نظام به جوړي مخه نظام به سيده شي نو داده مقتضا سره دا, دا قوت اقلیه دروست دروستګی مقتضا سره چې دنیا کې به امن او نظام دروستي لکه په یوه ګرانی دي خو یې آسان انسان خو خونه کی دا درې قوتونه دي د دری قوتونو د صحت مقتضا دادا چ روحانی سر با تعلق اللہ سر درست تی سر با مخلوق سر درست تی عقلی سر با نظام او امن درستی تی صحیح شوا اس اللہ دا دی نظام باطل بانی گزارو نک سنگ گزار کئی مِسَالْخِ وَلَوِي اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَاهِيَنْ يَزْرِ وَمَسَلَمْ مَا بَعُوْزَ دوی زموندہ نظام منل پکار مغربی نظام کفری نظام جمہوری نظام دا مون هيومن راايټس والا هيومانيزم والا دا نظام خود ساختہ الله ویدہ مثلا با باوسا ار کا سے داوا دا بیا سينه دا کن را شو ګورا وما يذل به الا الفاسقين يو ديم الذين ينقذون عهد الله من بعد ميثاقه دو ويقتلون ما امر الله بان يوصل الدرقوتونه پکالو په دې دری قوتونو سره درې تعلقات درسته ایدل الله سره تعلق بندگانو سره تعلق نو د نظام امن سره تعلق د دې دا دری طاقتونه خراب شې وي درا شو غورا الله وی ای مغرب والا ای د کفر نظام او قانون والا ورسې چې ارضه ار ور کیږي تاسو دا دری واړو قوتونه سلب شې دی او چا چا چې دا درې قوته صلب شي ناغه په قران پويږي او نه دا غا نظام دروستي بلکی به څو قوت چې صلب شود درې دغه نظام غلط جوړای مغرب نظام جوړ کړي ده نن دنیا کې باطل نظام جوړ ده خدا درې قوتونه در اصل داغي صلب شي وي دي لہذا دوی نظام سره باطل وس رازا ګورو بګي کنه کم ده الا الذين الا الفاسقين دا الا الفاسقين نه دي دا فاسقان دي ها نو فاسقان اشاره شوا چې قوت عقلي ختم دی نو دي قانون شکن دي قانون جوړونه کې نه عقلي ختم ها الا الفاسقين کې فسق ګنا سه کیسړي غونه چې کله زیاته شي نو اقل معلووف شو کار مییان نن د مغرب د پهها ش اورییانې شراب خور زنا د ووجې افاسخ شوي دی اقللی قوت ختم دی او قانون جوړلو صلیت په کې نه د پاتې بلکې قانون جوړون کې قانون شکن دي ماتهون کې د شراب خور عقل نبا قانون جوړ شید انسان دا ا اسلا ده بار د جناکار عقل نبا س بهترین نظام دنیا تور کړی شي الله و ی تاسو قانون شکه نیه قانون دانيه قانون سازیه الا الفاسقین فاسقان نیه دوم الذین ينقضون عهد الله قوت روحانی مسخده مغرب مذهب د زندګينا است دې نو تعلق بالله ختم شوه دي تاس خدای الله سره تعلق نشه او درم یو سيدونه په ارضه قوت التبعيم ختم ده نو چې قوت التبي ختم شونه تعلق بالخلقم ختم نم نمده الله سره تعلق سي نم نمده مخلوق خدا سره سي دي ا قانون چې په کمشي جوړي دا اقل غم ختم تاسو نظام جوړو او قانون او د اسلام نظام تاسو اس راشه اسو ها اغا په دو خبرو او خدا پرستی تعلق بل انسان دوستي تعلق بل خلق دا دوه صفات پکيو او درم اچه چا جوړ کړي دغه د تمام کائنات و خالق مالک دغه ستا څونټه معلوف عقل نه ده اغه زا جوړ کړي او بیا کړه هغه قانون چې تشریح وضاحت کړه د دنیا باندې نافس کړه هغه د انبیو وقلو نو دا خلفای راشدینو او صحابه کرامو او د نیکانو اکلنو والا نافس کړه شوه او شرح کړه قانون دې نو دیو قانون نه قانون کې फरक د دې د دې د نظام دا قانون جوړې وست قانون خو په دې بنیا نن مغرب ما یو غره تعلق بالله ختم دا به خلافت باز کې په دې خبرې کوم څنګه ختم کړې اي مذهب د اجتماعي زندګي نه اوس نو, نو تعلق بالله ختم عبادت اغي مذب یو پرويټ او انفرادي مسلو غللا مذب لاړ دا ماشې نه ود دیم دادا چې تعلق بالخلق هم غړ وړ دی در خود دروگ و ای چه منگ Lebenursbeeld انسانی و بشری حقوق دا انسانی و بشری حقوق دی چه بدونیا با بانده اتم وروا افغانستانے طبا بربادگ فلسطینی طبا و بربادگ شامه طبا و بربادگ در بشری حقوق در مخلوق سر حق دی در مخلوق سره تعلق دی چې خپل مفاد حاصل و بس د دنیا دولتونه مال ټول راغون کو یورپ ته یو سغلی دی غله ہندوستان درالل د ہندوستان تمام مال دولت یوړو ځکه دا مشهور وا چې ہندوستان سره سونے کی چړیا هغه سونے کی چړیا په سراغړي دلته چې سو واټول یوړو او درو وایمن ہندوستان له طریقې ور کړا شیخ العرب ولا جم مولانا حسین احمد مدنی رحم الله کتاب دے وف افسوس چھ زمون مولیاں نخل مولیاں کتاب ونم نہ گورین مشعرانو تکو سن خبرنی سر سرب جذبات زندہ باد مردا بس نور جان دا کتاب دے مدنی صاحب رحم الله اہ نقش حیات دے خ کتاب نقش حیات اجی بہ د دیوبان اوبان په مه د درس نست دی ټولو مکار بخاری سره خوا کتاب چې سړی وګورې ته په ټولو دنیا نظر ده سې میان دمون خو کابل ګراام د دا ګراام په بانډه کې نستو او ټول دنیا باې نظر مو دغه ټول دنیا نه خبرې سری خبرې ور اوته په تولې نو دقا سی مدنی سی بو مدنی سی نقش حیات لی کرنے دی او پاقا نقش حیات کی مستقلی او باب دے دا اقا باب نوم دے انگریز سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا اکا چې دی چھے انگریز دی اندوستان کمیلو بھی کڑی دے ملک نے سوڑی دی او دے ملک لے ستو فیور دی او غو غو خولي د اعداد او شمار خولي چې د انګريز راتلو نمخ کې په دې ملک کې تعلیم سمراو د تعلیم شر سوا او انګريز چې راغې نو سمر تعلیم نه خلق لریش د موږ تعلیم ورک تعلیم خو ختمک دارنګ دلته ماشي خوشحالي سمراو او د انګريز راتلو سره قادصالي سمر پیدا ش هټو ل خولی خولي نو مخبره مې کوله دا د انسان سره دی تعلق انسان تعلق کې داګه دې چې charta mafad di na gade par raza افغانستان ترالند د افغانستان مادیات او پسې رااله له سمه باندې و باندې وا ملک لټي او وجه او د افغانستان مادیات یو تخطول داګه د پاره دی راځي دا د انساني او د بشري حقوق خبره الله سره تعلق ختم او ها مخلوق خداست جبر او ظلم په دنیا کې چې یورپ مغرب امریکای برطانی کې موږ د دې په تاریخ کې مثال نشو انساني حقوق دې بچري او دروغ داوه کوي مونږ سګو انساني حقوق بشري حقوق هيومن رائټس او زموږ وي دا نظام بنیاد پر سره هيومنزم باندې دروغ وي او دریم څو اقل نقل ولا شراب وزنا ختم ديما مخلوق لسه دروسته نظام ورکي قران به دوک د دو دې د نظامي باطل می سالم او داغي دري قوتونو سره ردم کو که وتک برو نبی الله او پا هياكم سمي يميتكم سمي ويكم سم الىه ترجون دي زینا کافر سر خطاب او پدې خطاب کی دا ویه الله سره قط تعلق سره ملوی دا الله د کتاب نه مخواړه او دا الله د قانون نه مخواړه که پتو فونو رب الله یو كونتم مات زانته ګوره نه الله سره مقطع تعلق کو دا الله تعلقم خراب کو نو دا الله دا قانون مخواړه تعلق بالله دروسه نو دا الله کتاب سر مم تعلق او قانون سره دروس او یو دوا انعامات بیانای د دې زینا سره پار دا الله دا قانونو نه نظام او د توحید منلو دا پارا دوا انعامات <coughs> یون اعمت کیفتا گونو بلائی وکندوم آماتا فا احیا کم دا یون اعمت او دو اعمت والذی خلق لکم ما فی الارض جمیع دا دو اعمتونش دا دو اعمتون در اصل دا قانون و نظام و توحید منلو دا پارا چھ بس حاصل دا ده دا کتاب اللہ اتباو که یعنی دا الله قانونو منه او تعلق بللا دروست کې د الله توحید اقرار وکړه ولي زکه چې وای کو نتمم واتن فاحیاکم پیدا دا نعمت او سره پیدا نکړه وای کو نتمم واتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحیکم ثم الیه ترجعون صرف پیدا نه اے پیدائش مخ کې پیدائش نه دغه پیدائش دا درمیان پر ټولو کې دا الله په قبضه قدرت کیه وو چې دا الله دا قبضه قدرت نه نه شي وته نه دا الله د ځمکې نه اسمان نه نو بس دی تغاړه کې دی چې دا, دا الله دا قانون نظامونه لري او دویم نعمت هو الذی خلقلکم مطلب دا الله ستاسو محسن نه د د پا تاسو د پا را پیدا کړه سم استوایل سمه فسواهونه سبه سماوات او اسمانونه پیدا کړ نو ګوره د زمکه او د اسمان دا نظامي ستاسو د پا پیدا کړه له او د کم نظام نه ها تکوینی د تکوینی نظام دی نو څنګه چې تقويني نظامي تاسو له جوړ کړی دی واغې تم توعن وکرهن غاړې خره ای, ای توخی خدا کنه نو دقرا یو تشریعي نظامي د له جوړ کړی دی نو هغه مومنه نو دا دوا نمتونم شو او د سره خطابو چې قطه تعلق سره د کتاب اعتراض او د قانون اعتراض راغې لہذا د دې دوه متنو د دو دوه استحزارو استهزار او دا غې په نتیجه کې د الله د کتاب قانونو او د الله د توحید او د نظام اقرار وکړي نو دې زه پوری دا روکو ختم شوې ځکه الله رب غلیل ملائکه نه بل روکو بیان د خلافت ان شاء الله مې کلو قولي ها استغفر اه عجیب سوال یې کړه چې غیر مسلم ایت نه ګناه اخلاق رزیله کې باوجود کس طرح دنیا کې حکمران هي الان کہ ان کې عقل قوت او تعلق بالله به خراب ہے ہاں خسوا نکړه دا بیا وایو ہاں آیا ساته نسان... ده سوال له اوجيبه جواب ہے ہاں چې ولي ای حکمران شو مونږ نیو ای باندې خبرې کیو ها خبرې نه پاتې کیږي سیندی دا ټولي کړی دی